Nem érint meg, hogy más mit mond Semmit nem bánok, meg még a jóket tart Tudom, hogy lesz egy pár órán Ameddig senki nem szól rám És csak békésen fekszem a fűben majd Voltam tündérlány, de nem nagy szám Szépen néztem és volt rajta És pont, nem érint meg, hogy más mit mond Semmit nem várok, meg, még a jó tart Tudom, hogy lesz egy pár órám, ameddig senki nem szól rám. És csak békésen fetszem a fűben majd Mindig dolgoztam, mint egy rendes gép Egyszer felhúztak, és most is bőrgök még Pont, de vérint meg, hogy mit mond Semmit nem bánok meg Még a jó kert tart Tudom, hogy lesz egy pár órám Ameddig senki ne szól rám És csak békésen fekszem a fülben Majd, ha végre jól vagyok és pont De mérint meg, hogy másmit mond Semmit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 Illetve a Facebookon, a Radgers Magyar Rádió oldalán elérhetnek el bennünket, várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma október 9-e van a Dénesek Napja. A program után híreket hallhatnak, majd az adás mai vendégével, idősebb hajdú német Lászlóval beszélgetek a Magyar Köztársasági Elnöktől kapott kitüntetéséről és munkásságáról az amerikai magyarság közösségében.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 Green okay. Kedves hallgatóink, most pedig hallgassák meg e heti Legelőször egy színházi botrányról, tehát a hír címe lehetne az is, hogy Dagad a Dörner botrány. Kilenc színházigazgató tiltakozott nyílt levélben, mert kinevezték az új színház élére a szélsőjobboldali érzelmű Dörner Györgyöt. Az MTS szombaton eljutatott levél aláírói úgy fogalmaznak, Megismerve a győztes pályázatot, az a véleményük, hogy az szakmai program helyett szősőségesen radikális manifestum, amelynek felháborító tartalma 2011-ben Európában elfogadhatatlan. Elbúcsúztatták Makovec Imrét. Makovec Imrét Erdő Péter, Esztergom budapesti érsek által szereplált katolikus gyárszertartással búcsúztatták. A történelem nagy alkotásait örök békelengi körül, ahogy Makovec Imre műveiből is a kieengesztelődés árad méltatta a Kossuth díjas korvin Lánca kitüntetett építést Orbán Viktor miniszterelnök. Makovec imrét szombaton a budapesti Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra. A nemzetközi hírő alkotót életének 76. évében, szeptember 27-én érte a halál. Megmaradnak a főbb utazási kedvezmények. Megmarad az öregségi nyugdíjasok, a diákok és a 6 éven aluli gyerekek utazási kedvezménye is, nyilatkozta Bölner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára a hírtelevízióban. A többi utazási kedvezmény átalakításáról még tart az egyeztetés, így előre nem tudni, hogy a többi közt megmarad-e a közalkalmazottak vagy a 26 éven aluli fiatalok kedvezménye teszi hozzá a magyar nemzet Visegrádon a V4 országok Schmidt Pál köztársasági elnök azt mondta a Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát tömörítő V4 országok államfőinek Visegrádi találkozóján hogy a négy országot kevésbé érintette a gazdasági válság mint az Euról tagjait Schmidt szerint ez annak köszönhető hogy ebben a régióban megszoktuk a takarékosságot 90 múlva már, már csak 5 millión élnek majd hazánkban? Ez egy kérdés. A gyermekeket nevelők munkaerőpiaci védelmét és a családokat megillető kedvezményrendszer rögzítését emelte ki a készülő családvédelmi törvényből Harag Péter, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 8. kongresszusán szombaton a parlamentben. Utalva az ENSZ tavaszi demográfiai előrejelzésére azt mondta, hogy az átlagos forgatókönyv szerint a század végére Magyarország lakossága 8,5 millió lesz. Ebből 1,9 millió bevándorló és az idősek részanyára jelentősen nő. Ha a jelenlegi termékenységi arányszám megmarad 1,3-on, akkor 5,2 millió lesz az ország lakossága és a 65 év felettiek aránya eléri a 36 ot ez azt jelenti, hogy Magyarország rendszere fenntarthatatlan lesz. Gazdasága működésképtelenné válhat, és erre figyelmeztetett a keresztény demokrata politikus. Orbán. Senki sem löketi vissza az országot a görög útra. Orbán Viktor szerint a kormány megindult a sikeres magyar nemzet megteremtésének útján. A miniszterelnök erről a keresztény értelmiségiek szövetségének pénteki konferenciáján beszélt. Senkinek nem hagyjuk, hogy visszalökje Magyarországot a görög útra, jelentette ki Orbán Viktor, a Keresztényi Értelmiségiek Szövetsége 8. Országos Kongresszusán pénteken Budapesten. Az évek óta tartó folyamatos világválság aligha orvosolható a jelenlegi keretek között. Alapvető fordulatra van szükség, mert nem csak gazdasági és pénzügyi és ökológiai világválság róla az egész bolygón, hanem szellemi is, és valószínűleg ez a többi válság alapja. Legutóbb a Lehman Brothers Bank 2008-as csődjével csúfos véget ért az utóbbi idők egy nagy utópiája. Véget ért egy korszak, amely a fedezetlen kölcsönt és a munkanélküli spekulatív gyarapodást hirdette, vagyis véget ért a bankárok és a hitelek korszaka. Kedves hallgatóink, most pedig hallgassunk zenét az interjú előtt. Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk a stúdióban, és uh, beszeretném mutatni önöknek, és el szeretném mondani, hogy a mai adás vendége uh, idősebb hajdunémet német László, aki, uh, akit azt hiszem többen ismernek itt a New Brunswicki magyarok körében, és az, hogy ma itt megjelent közöttünk, ez megtiszteltetés számunkra, hiszen uh, nem mindennapi dolognak volt részese. Az elmúlt hónapban, szeptember 8-án a Magyar Köztársaság elnökétől vett át egy kitüntetést, az itteni munkájáért, a magyarságban végzett több évtizedes munkájáért. És ennek alkalmából hívtam őt meg a stúdióban, hogy ossza meg velünk azokat az érzéseket, amik ezzel a kitüntetés átvételével jártak, amit jelent neki ez a kitüntetés. Üdvözlöm a stúdióban, Laci Bácsi! Köszönöm szépen a meghívást, Tamás! Hát igen, nagy, nagy meglepetés és. és uh... Nagy örömmel telt érmény volt nekem az, hogy a magyar köztársasági elnöktől kitüntetést kaptam. Egyúttal hozzá kell fűznöm, hogy a lacifiam is ugyanebben részesült, és mindkettőnknek nagy megtiszteltetés volt az, hogy a magyar köztársasági elnök Smit Pál érdemesnek találta az, hogy elismerje, annélkőd ismerne minket, hogy mit igyekszünk itt külföldön a magyar közösségbe tenni magyar érdekekért, és a magyar érdekek megőrzéseért. Igen, és uh, szeretnék ezúttal gratulálni ifjabb hajdú névet Lászlónak is, aki remélem, hogy hallgatja az adásunkat, mm. és uh, ha már ugye ott tartunk, és arról beszélünk, hogy ön azért kapta a kitüntetést, hogy itt... Uh, Amerikában, az amerikai közösségben, amerikai-magyar közösségben annyi mindent tett itt a közösségért. Meg szeretném kérdezni azt, hogy valójában mióta a tagja ennek a közösségnek ön? Mikor jött el Magyarországról? Mi 1953-ban menekültünk el Magyarországról, két évig voltunk Németországban, 53 ban ismertem meg édesapámat először, mert ő 47-ben már kimenekült, amikor rendszerváltás volt. 1955-ben kerültünk ide Amerikába, itt Prunciukon telepettünk le, ahol akkor egy nagyon nagy virágzó közösség volt, egyházaink templomai tele voltak, a cserkészet épp akkor kezdődött meg, és uh, itt uh, ténylegesen honosultunk minnyájon. Uh, akkor visszakerültem Európából, ahol egyetemre mentem, ide házasodtam vissza, és uh, aktív része lettem a, az egyházunkon belül a Szent Lászlónál, a cserkészetbe is bekapcsolódtam, nem mint cserkész, hanem mint vigalmi. És azt hiszem, olyan természetes folyama volt az egésznek, hogy mivel fontosnak találtam és mindig éreztem, hogy a magyar közösségnek egy nagy lényege van itt Amerikában, már csak az otthoni magyarok iránt is, hogy, hogy tennünk el valamit. Így neveltük a gyerekeinket, így nőttek fel cserkészeten át, az egyházunkon át is örülök, hogy ténylegesen ezt, -ezt folytatják is, akik minket ismernek, észreveszik, hogy a gyerekek, a gyerekeink aktívan kiveszik a részt. Persze ez nagy támogatás volt feleségem, aki úgy szintén magyar persze, itt született Amerikába, egy nagy keresztes családból, paszékról került ide hozzánk, és egy hihetetlen mekkora támaszom volt abba, hogy segítsen, hogy amit elértem, azt nem csak én értem el, persze, hanem ő segítségével is, azok segítsége által is, akik mindenben kisegítettek, hogy közös magyar érdekeket mindig szolgáljuk, mert azt hiszem, nem egy ember teszi, amit tesz, hanem minden, akik hajlandók segíteni ebben az ügyben. Ez mind nagyon szép volt, és köszönöm ezt a, ezt a bő választ, és uh, rögtön egy másik kérdés futott át az agyamon, hogy, uh, hogy ez Mindannyiunknak példaértékű az a munka, amit ön végez, és meg szeretném kérdezni, hogy, hogy Laci az életében ki volt az első, vagy második, vagy az első kettő olyan példaképe, aki mindig ösztönözte, és mindig ön előtt volt, aki, akinek a, az élete alapján felértékelte azt, hogy miért fontos ez a munka az ön számára. A családomra vonatkozok, édesapámra és édesanyámra. Édesapámom persze későbben ismertem meg csak, mivel ő 47-ben kikerült, 53-ben ismertem meg, amikor lincsbe találkoztam vele. És később beszélgetés által alapján, könyvek, könyvek alapján és ismerősei alapján, akik egy, akikkel együtt otthon politizált, mert a kisgazapártban volt bent, hogy mi mindent tettek ők, nem csak édesapám, de mások is a, a magyarság és a magyar okért, célért. Uh, nagyon aktív volt, a 30-as években létrejött Kalott a Kalász mozgalomba, Kerkai Páter által, ott, is, ott ismerte meg Mincentit is, akik ténylegesen nagy, nagy magyarok voltak, és a, a népért hihetetlen mennyit akartak tenni, főleg azokban a nehéz időkben. Uh, később, amikor már idős, idősebb lettem is, gyakorlatilag több időt töltöttem a konyasztal mellett, amikor jöttek látogatni az otthon ismerősei. Hallottam, hogy milyen helyzetek voltak, és mennyit küzdöttek az, hogy a kommunizmust eltartsák az ország, kitartsák az országunkból, és hogy mennyire fontos az, hogy ők, mi is itten külföldön ezt szem előtt tartsuk. És azt hiszem, ez adta meg azt az alapot, ami nem kényszer volt, hanem inkább belénk növedődött, mind olyan. Ös ösztönössé vált ténylegesen. Édesanyám pedig az otthoni munkájával, amikor négy fiút fölnevelt, egy édesanyai példát adott. Ő sokat beszélt, amikor amelyikában voltunk, hogy ott mi volt a helyzet, milyen nehézségekkel mentek át is, és mennyire szüksége van a magyar népnek segítségre, még ak főleg akkor még a, a kommunizatban útják nagyba elnyomta az otthoniakat még egész 89-ig, és sajnos még azt még hogy nagyon sokáig utána is. És őket tartanám főleg igazából, mint két pillaképem, akiktől sok mindent megkaptam, és uh, azt hiszem bentileg, lenkileg irányították az életemet arra, amit most itten külföldön ügyekszek tovább csinálni. Köszönöm, és folytatjuk hamarosan az interjút, de most következzék uh, újból zene. Kedves hallgatóink, uh, Brody János személyigazolván című számon. Alig, alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam a fejem lágya benőtt. És akkor megtudtam az osztály főnököntől, hogy soha többé el nem hagyhatom. Azóta télen, nyárom, viharban, napsütésben magammal bortozom. Igazolvány Mindennél fontosabb nekem Személyi igazolvány S néha úgy becézem Kis szigem Szigorú és elszánt magammal nézek szembe Mindjárt az első oldalon Hogy 46-ban megszülettem Budapesten bár szeretném, de nem tagadhatom Apám anyám Elváltak régen, de Jól megférnek egy lapon és még néhány adat, hogy jártam iskolába Van otthonom és dolgozom Személyi igazolván Van, tehát én létezem Személyi igazolván az egyetlen igazolvány, Melyel hitelt érdemlően igazolhatom, Hogy azonos vagyok velem. Ha eltévedek a forgalomban, Vagy átmeneti zavaromban, Nem találom a helyem. Vagy szavaimnak kell mások előtt hitelt szerezni, Olyankor előveszem, és minden változást, mely fölbüntethető, én becsülettel beírattatok. Oly megnyugtató érzés pecsétel látni, hogy egy ideig még érvényes vagyok. Személy, igazolvány, drága kis szége. Mi lesz veled, ha visszavonnak, végül nélküle? Megtörtént már olykor-olykor, hogy elvált az utunk. Nélküle bevallom, fél embernek érzem magam, bár tiltakozni nincs jogom. Valami furcsa boldogságot érzek, ha újra visszakapom. Személyi igazolvány, az én igazi párom. Hát lássok csak, ki vagy te barátom A, u, négy Három, nyolc, öt, kettő, kettő, három Kedves hallgatóink, folytatom a beszélgetést a mai adás vendégével, idősebb Hajdú Német Lászlóval, aki az elmúlt hónapban fiával, ifjabb Hajdúnémet Lászlóval együtt a Magyar Köztársaság elnökének kitüntetésében részt uh, vettek, szóval kapták meg, és vettek részt az átadáson az itt a Magyarság között elvégzett kulturális munkájukért, és, uh, és hát Igazából nekem van egy listám, ami a, amivel a, kérdés, amit a, ami a kérdéseimet tartalmazza, de azt hiszem meg kell osztom a hallgatókkal, hogy az első szegment után, a beszélgetés után itt, a, itt a, nagyon elérzékenyültünk, Laci bácsi is, és én is, mert, a, mert azért ezek a szavak, amiket ő használt, amivel jellemezte az itteni munkáját és azt, amit ami ezzel együtt jár, hogy ők kilettek tüntetve, ez sokkal többet jelent, mint azt valójában szavakba lehetne önteni. És uh, hát arról is beszéltünk, hogy, uh, hogy az ember azt igazából, amíg otthon van, nem érzi úgy át, hogy mennyire fontos neki a magyarsága. És uh, köszönöm ezeket a perceket is, amiket igazából nem lehet uh, szavakba önteni. És, uh, és köszönöm, hogy összetartozhatunk Laci bácsi, és hogy a, a családja is. Ugye itt van a magyarokért, és tényleg akárhová nézünk, ők mindig a, ott vannak minden programban. És hagyd kérdezem már meg, hogy, hogy a, otthon megünnepelték azért ezt a kitüntetést? Hát azt hiszem, örültünk, de <gül> nem, nem vacsora keretén belül. Azt hiszem, hihetetlen büszkeség el a, a a Laciék családját, meg a miénket is, és a, a gyermékeink is örültek ennek. És az, az azt hiszem, eléggé, eléggé eleget tett annak, hogy, hogy mit jelent ez nekünk. A nagy, ahogy mondtam, nagy ő érzés külföldön, főleg a, a, az otthoniaktól elismerést kapni, hogy mit igyekszünk itt csinálni, mert igazából egy igyekezet az egész Uh, és egy remékézés és egész életünkön át azt az, az fogja elénteni, mert nem, nem hiszem, hogy mindig megadódott az a lehetőség az itteniáknak Amerikába, hogy a magyar köztársaság elnöke kijött ide és azt mondta, hogy gratulálunk nektek, ez jó izés. Ja. Igen, és gondolom, hogy azért a, ezt a történetét és részletesen a saját illetének a történeteit is megosztotta a, a gyerekekkel, hogy ugye nekem elmondta az adás előtt, hogy a határon átjönni, az valójában olyan volt, amit ma filmeken lehet csak látni. Ja. Igyekszünk, szóval. -sz, és hát igyekeztem mindig a gyerekeink tartani, hogy mikor milyen körülmények között jöttünk ki, amikor 53-ben menekültünk, a drócsövénytől 10 méternyire egy gyakna fölrobbant, velünk lévő édesanyja lábát ott hagyta. Én hogy kerültem át az osztrák határon, egy bátyám dobott át, mivel akkor az űrzavar kerekedett, hogy egy napon át a, az osztrák dohányfőnek uh, dohányföldeken bujkáltunk, mert Orozona volt, hogy minket egy magyar parazbácsi, mert Burgyellandak persze magyar laktatanya volt, vagy vidék volt az 1919-ig. Szóval hihetetlen mind mentünk át, de mindig, mindenhol szeretettel segítettek minket, és ezt nem ennek az életében. Fontos, hogy maga előtt tartsa, hogy mindig van valaki, oké, aki segít minden, mindenben. És ezt, ezt, ezt, ezt szem előtt kell tartani, és azt hiszem, azt igyekszünk itt a közösségben is megtartani egymás közt, és mások iránt is, hogy gyertek, egyek vagyunk, segítsük egymást, mert itt csak így egymás által tudunk gazdagodni. Igen, és a, a magyarországi hallgatóknak akik a, nem ismerik a hajdú német családot, és hajdú német Lászlót. Mondjuk már azért el, Vácsi, hogy ön Mennyi minden a intézménynek a tagja, mennyi itt a magyar szervezeteknek a programok, amiket ön szervez, amiben részt vesz. Csak úgy példakép, ha így végigszaladnánk egy ilyen listán. Hát, a, tagja inkább, még azt mondanám, hogy segítő vagyok, és kevésbé a, aktív tagja olyan értelemben, hogy vezető pozícióban van. A, most a Szent László a, tanácsának az elnöke vagyok. A, Cserkészetet azzal támogattam most már ebédekre, megyek régebben Vigalmi voltam a gyerekeink, míg ott voltak akkor táborokba főztünk feleségemmel a más rendezvény, vagy a rendezvényekre is elmegyünk, amik a környéken vannak az Atlétika Klubban, a református testvéreinknél Úgy az ember igyekszik ott lenni, mert nekik is kell támasz, és egyúttal ők nekünk is visszaadják, amikor a templomban rendezvény a koncertokon, amikor Magyarországról jönnek előadók a táncsoporra, meg van az ember elmegy a rendezvényekre, hogy, mert magyar ügy, ahogy én is szoktam mondani, és ezeket, magyar ügyeket támogatni kell, mert nem akkor előbb-utóbb a nincs mit átadni, hogy a szülő nem adja meg azt a példát, akkor nehéz elvárni, hogy a gyereke föl, fölébredjen valamire, amely benne van, és, és ki akar bontakozni, mert ezt a kibontakozási lehetőséget valamirát meg kell alapozni. A, nekem már régóta az elvem az, hogy az életünkben egy hiedeten nagy, mély kut kell, hogy legyen. A kut, mint otthon falun, vizet tartott magában, de mélye le tudtunk nyúlni érte, mer meríteni belőle. Hát a kultúránk ugyanaz kell, hogy az életünkbe, hogy ebbe a kutban, amikor szükségünk van rá, be tudjunk nyúlni és merítünk irodalmunkat, zenénket, táncainkat és a történelmünket. Mi lenne az, amire vissza visszagondolna, ami az a feladat, vagy esemény, ami az ön szívéhez a legközelebb áll, ami, ami a legnagyobb értéket jelenti az elmúlt évtizedek munkásságában? Hát azt hiszem, hogy azt a segítséget, amit a feleségem nekem adott, hogy a gyerekeink, gyerekeinket fölnebejük, olyanná, amilyenek lettek. Tizónokával vagyunk megállva ami engemet egyénleg érint azt, mondom, most már tőlük és azt hiszem, én feleségem is ügyne érzi tőlük kapunk sok mindent vissza. Ez felmérhetetlen. A... Most volt, tegnap este volt egy táncház, egy gyermek táncház, a fiaim ott voltak, a lányom ott volt, az unokáink ott voltak és az emberek ténylegesen a szemébe könycsordul, a szíve meg dobban, amikor ott látja hogy amiben hiszünk, azt a gyerekeink, és reméletül, az unokáink viszik tovább. A, azon kívül még egy, egy mondjuk egy kedves, kedvenc valamim az a, a karácsonyi koncert, amit most már 19 éve tartunk a Szent László templomba. A regősőkkel kezdtük 19 évvel ezelőtt, évről évre. Remélem mindig szebb és szebb lesz, a templom teli van, és ez nekem egy fantasztikus karácsonyi jelendék akkor most folytassuk újból a zenével. Egy bordal fog következni, utána pedig egy részlet, egy magyar részlet a rigolettóból. Amíg a muskítások barátid, amíg a gyomról a bortól elázik, darabon a, elázik. Daldon Daldon a, szépen szépen a megy az ivás. Tiszteld a gazdát és figyelj rá, Mikor a gazda, gazda megkínál először Szerényen ízled a borát, ne erőből A dalban, a dalban évebez, megy az imás itt ki a borát és figyelj tovább Mikor a gazda megkínál másodszor Árad a masajt az arcodból Éj a keldek már itt ki a borát, és figyelj tovább Mikor a gazda megkinál harmadszal Elfogy az erő a lábadból! Meg a meg, dolgának meg megy az imás Itt ki a borát, és figyelj tovább Mikor a gazda megkinál negyedszer Eszedbe juthat, mi lesz, ha lefekszel! <gül> és ha bírsz, így áll tovább. Mikor a gazda megkinál ötötször, lehet kicsúszik a pohár a kezedből. A bor elmerülve megy az ivás, segítsd a gazdát, emeld a gazdád és kétszer is nézd meg, hogy becsukta e Hop in I és hallgatóink, újra itt vagyunk a stúdióban, azért azt meg szeretném jegyezni, hogy akit most hallottunk, az Urbán Nagy Róbert volt a Rigoletto részlettel, az asszonyingataggal, és újra szeretném önökkel ismertetni, hogy itt a stúdióban a vendég ma, idősebb hajdu László, akivel arról beszélgetünk, hogy múlt hónapban... Ő és az ifjabb hajdú László a fia egy köztársasági elnöki kitüntetésben részesültek a magyarság, amerikai magyarságban végzett munkájukért. És ugyan most már rohamosan szalad az idő velünk, úgyhogy még egy pár kérdésem lenne. Meg szeretném Laci bácsi kérdezni, hogy volt-e már olyan a munkássága alatt, hogy azt mondta, hogy a pszichésen fizikailag már nem bírja tovább a munkát, ezt a társadalmi munkát, amit azt hiszem annak is lehet azért nevezni részben. Nem. Egyáltalán ez az ézős azt hiszem sosos kapott el. Közben mondtam, hogy, hogy már megint jön valami, de az, hogy az ember azt mondta, hogy nem vállom, majd nem, nem akarom csinálni, nem emlékszem rá. Érthetlenek találnám, hogyha nem érezném, vagy nem, nem ösztönösen jönne az, amit csinálnunk kell. Az olyan, mint a fölkerés, reggelizés az emberem egy munkába, azt csinálni kell. Ez pedig olyan, hogy, hogy szeretettel, tényleges szeretettel csináljuk. És csak így lehet uh, szenvedélyesen, mert az ember hisz valamit Hát, hogyha hiszek valamiben, akkor csak szenvedélyesen lehet megcsinálni, mert filmunkához nem érdemes nekiállni. És uh, jelen pillanatban lát valamit a az önök munkájában, ami, ami talán a legfontosabb jelen pillanatban itt a magyarság között. Hát csak egy-két egy példát mondok. Az én a véleményem vagy tapasztalatom az az, hogy, hogy amit én a legjobban hiányolok, az a templomokban az, hogy a fiatalok úgy igazából nem vesznek részt a hitbeli munkában, a gyülekezetek munkájában. De ez csak egy példa. Én valójában az ön véleményére voltam, vagy lennék kíváncsi. Hát, hát igen, ez, ez nekem is nagyon fájó, fájós pont, mivel a, fönt a kólusról lenéz az ember, és a padjaink üresek, hisz pedig nagyon-nagyon sok fiatalt ismerek, akik a gyerekeinkkel nőttek fel, akik most már a saját gyerekeiket kereszteltetik nálunk, nálunk sőt azt hiszem még nálunk is házasodtak, és valahogy nem járnak templom, templomunkba. Nem feltételezem azt, hogy máshova se járna járnak fájdalma abból áll, hogy fogyóba vagyunk magyarok a közösségekben, és ezt csak úgy tudjuk, úgy tudjuk bepótolni, hogyha a fiatalunk újra visszaülnek hozzá, hozzánk. A, érdekes, a padjaink üresek, de egyúttal, és azt hiszem ez az nekem hihetetlen egy reményt, az, hogy a iskoláink főleg itt Bronzvikon nagyon szép számban vannak. Menem által... Initványozott Pici Macím, azt hiszem, most már 35 kisgyerekkel látogat le minden szombaton, hát az csak egyszerűen megduplázom, ott már mindjárt 70 szülő lenne. A iskolában, hogyha jól emlékszem, Rászló a Ancsi, az igazgató mondta, 120 hát az hogy több mint 120 van. az ember ezeket is megduplázza, mindjárt majdnem 300 családfőről család lenne szó, akik, hogyha megosztanák két templom között, a reformátusok is köztünk, akkor mindjárt másképp néznek ki a helyzetünk és uh, ez csak azt szeretném még hozzáfűzni, hogy uh, ismerjük azt a Madri versét, hogy ne hagyjuk a templomunkat meg a, az iskolát. Hát az úgy néz ki, hogy nem hagyjuk, de a templomainkat igen. Uh, úgy érzem, hogy előbb-utóbb az ember életébe be kell, hogy kapcsolódjon, azaz be kell, hogy engedjék a Jó Istent, hogy nyilvánosan és aktívan vegyen, e, vegyen részt az életükben, mert ott van az abba bizok, de az, hogy ők is szólják és érezzék is és, és, és hívják magukhoz. Már azt hiszem jóval gazdagabb lesz az életünk. Hát azt hiszem ez nagyon jó végszónak és köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióban és megosztotta velünk ezt az örömhírt, ezt, hogy önöket kitüntették az itt végzett munkájukért és azt hiszem, hogy erre mind büszkék lehetünk. És most pedig folytassuk zenével Hölgyeim és Uraim a Tabáni Istvántól az Úgy szeretném meghálálni című dalt. Köszönöm, Tamás. Kedves hallgatóink, újra itt vagyunk a stúdióban, és most következik a hosszas listája az eHavi programoknak, az itteni magyarság, nyugranszök és környéki magyarság programjainak. Legelőször szeretném önökkel közölni, hogy egy új festménykiállítás nyílik a Magyar Múzeumban New Brunswickon, a Somerset Street-en október 16-án ez Hungarian Masterworks címmel nyílik meg és ez a festmény kiállítás ha jól vagyok értesítve ez egy két családnak az adományából tevődik össze ez a kiállítás még egyszer október 16-án nyílik és egészen február, jövő február 17-ig lehet megtekinteni aztán um, elérkezünk lassan ebben az évben az október 23-ai ünnepségekhez, az 56-os forradalom és szabadságharc ünnepségéhez. Ez itt New mint mindig um, elég um, bő programmal lesz uh, megünnepelve és megemlékezve a forradalomról. Itt, um, a gyertyás felvonulással kezdeném, ami október 21-én pénteken este lesz 7 órakor a New Brunswicki 56-os emlékműnél. Ez a Somerset Street és a Plum Street sarkán uh, van ezt azt hiszem azért többen tudjuk is már, de az előtte találkoznak azok, akik ezen részt vesznek a Szent László templomnál 6 óra 30-kor, és ismét megismételném, hogy a gyertyás felvonulás az este 7 órakor fog kezdődni. Ugyanezen a hétvégén, október 23-án, vasárnap délután kettőkor lesz a műsorral egybekötött megemlékezés. Ez az amerikai, magyar amerikai, Magyar-amerikai klub tisztelmében lesz a Somerset Street-en, és um, a műsor kezdődik egy zászlós bevonulással, természetesen az amerikai és a magyar himnusz um, eléneklésével, természetesen lesz ima, um, nyitó és záró ima, ezen kívül um, Ölbei, Ölbei Mária, a Nugrasfiki Egyházak és Egyesületek Bizottságának elnöke fog egy bevezető beszédet mondani a vershangja irodalmi kör, és a, részt fog venni a műsorban, And, a, és a, egy zongora művész, Helga Sejbert is a, segíteni fogja az előadást. A, az ünnepi beszédet a nagykövet, New Yorki i Dán Károly fogja tartani. Azután a szünet után pedig lesz a cserkészek előadásában egy megemlékező műsor, és um, őket követi majd a Magyar-Amerikai atléta klub tánccsoportja. Lesz természetesen az Életfa Együttesnek és a Csürdögölő Néptánc Együttesnek is egy programja a műsor alatt. Természetesen részt vesz a klubnak az énekkara is a műsorban, és mindenkit szeretettel várnak. A műsorvezető pedig Balogh Katalin lesz. Hát röviden ennyit az idén megrendezendő 56-os forradalom és szabadságharc megünnepléséről itt New Brunswickon. Ezután rátérnék egy másik programra, ez egy könyvbemutató, és vetítéssel egybekötött előadása lesz Varga Géza írás történésznek. Ez a Bójai Tudományos és Művészeti Előadássorozat keretében lesz az amerikai-magyar alapítvány szervezésében, és ennek a helyszíne pedig a már említett Magyar Múzeum ott, ahol a, a festményeknek a kiállítása is lesz, a Somerset Street in New Brunswickon. Ez... Október 14-én pénteken este 7 óra 30 órakor fog kezdődni Varga Géza, írás történész. Szeretném azt is hirdetni, hogy a helyi Szécsényi Magyar Iskola jótékonysági gála bájára hívnak mindenkit. 2011. november 5-én ez a Magyar-Amerikai Atlétaklub dísztermében lesz megtartva a Somerset Street New Brunswick-ban. És... A koktélóra este 6-kor lesz, 18 órakor, vacsora 19 óra 30-kor. A műsorban lesz húzás és élőzene, zene, pap, tivadar és zenekara, illetve az életfa népi zenekar előadásában. Az érdeklődők, akik szeretnének részt venni, azt a foglalásért és jegyekért hívhatják a 848 30 391-4961-es telefonszámot, ezt megismételném, 848-391-4961-es telefonszámot. És uh, azt hiszem, elérkeztem az utolsó uh, programhoz, ez pedig az 52, 52. magyar protestáns bál, amit idén november 11-én rendeznek meg uh, Woodbridge, New Jersey-ben, és um, egy um, füzet van nálam, amiben uh, egy telefonszámot keresek. Igen, meg is van. Uh, lehet hívni természetesen, uh, és jegyeket rendelni, részvételünket jelezni a 732-442-7799-es telefonszámon, aztán um, 732 828 3165 ös telefonszámon is. Ez a protestáns bál, mint mindenki, aki ezen már vett tudja, hogy ösztöndi alapot hoznak létre, és az arra rászoruló diákokat segítik, akik helyi egyetemeken próbálnak, próbálják a tanulmányaikat folytatni. És elérkeztünk azért a műsor végéhez is a hirdetések után, úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmüket, és jövő héten uh, Rozs Irdikó um, kérem, hogy hallgassák, ő lesz a műsor vezetője és szerkesztője, és most pedig uh, viszontlátásra kellemes jó kívánok, és én egy zeneszámmal uh, szeretnék búcsúzni, Berecki, um, tő, Berecki szinetár duótól az ajándék. Hallgassák szeretettel, és viszontlátásra, hallásra. Te vagy nekem az élet a fény. Fogom kezet, hogy másra se fél. Ez a nap a te ünneped már. Ő egy olyan. Aján... W R.